Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukikumbuka wakati ambapo kwamba Jibril alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza maswali kadha wa kadha akamuliza ni nini uislamu ni nini imani ni nini ihsani na akamuliza nilini lini Mtume sallallahu alaihi sallam akamjibu haya majibu yote muhimu zaidi ni kwamba pale mwisho mtume sallallahu alaihi sallam aliwajulisha maswahaba huyu aliyekuja ambaye hamumjui ni Jibril amekuja kuwafundisha dini yenu tujue kwamba yale ambayo kwamba mtume alimweleza ndiyo dini mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ile alimjibu Jibril ndio dini yetu amemjibu nini alislam tunaisoma kupitia fihi al tunaisoma kupitia somo la aida al-ihsan tunaisoma kupitia somo la akhlaq na alama za kiyama tunasoma kupitia kwa fiqh iliyohusishwa kwa hiyo. Tuko katika kusoma aqida. Tuombe mwenyezimu Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mambo muhimu kwamba tupenda kujulishana na kutana kwanza ni tunapendelea yule kila amba kwamba amejisajili na siku zimeisha za kujisajili awe ni mwenye kufuatilia kila video ambayo kwamba italetwa. Video zitawekwa kwenye mtandao wa Al-Hassan ambao kwamba tuwashukuru sana wameshirikiana na sisi Jilul Salama ambao kwamba tumepanga Jerusalem tumepanga fiqi imeisha sasa hivi tumepanga aqida na hii aqida imepata kutumikiwa na wao Al-Hassan tuwashukuru sana itawekwa kwenye mtandao wao itakuwa live kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa nusu. utegee live kwenye YouTube utaipata darsa ya ile siku Ijumaa tatu mpaka Ijumaa Tunapendelea ili tupate dalili kwamba unafuatilia kila darsa unataka uiangalia utuandikie ufupi ulichofaidika. si lazima uandike maneno mengi hatutakusumbua andika tu ufupi tu kwamba kweli umefuatilia kila darsa utatutumia summary na itakuwa ni kwa namba yangu private ambayo kwamba tutaiweka kwenye screen yako hapo Pili ili kuthibitisha pia kwamba mtu amefahamu na amehifadhi Tutampa test ndogo kabisa sahali si mambo ya mitihani migumu vitu vifupi tu maswali kudhibitisha kwamba amehifadhi yale ambayo kwamba mefaidika, mwisho wa kozi itakuwa hiyo test ili wale ambao kwamba watakuwa wameshiriki kikamilifu na kutimiza haya masharti tuwapatia certificate ya kwa shukuru na kufurahi ushirikiano wao wala hii si lengo lengo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturidhie kwa kusoma dini yake kwa sababu kuna upungufu mkubwa upande huo na sisi tujaribu kucover upungufu kama huu na lengo ni kujua elimu na kuisambaza Tomomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie katika haya na kitu kingine wale waliojisajili tutawaeka katika group moja ya wanaume kando na ya wanawake kando ili kusudi kukiulizwe swali wengine wote wafaidike inapojibiwa swali kama lile na kikitokea lolote iwe niwepesi, mwepesi na kuwatumia link ili tuzidi kufuatilia kwa pamoja Nataraji hii haya ndo takuwa ni katika muhimu zaidi tumependa kujadiliana na Allah taala mbeleni kutakuja na elimu ya akhlaq utakuja na elimu ya alama za kiyama na kutakuja na mengi na mengi yote tukitimiza hii project yetu kubwa ya ilmu luwajib. kujua yale ya lazima kwa kila muislamu ambapo kwamba afaa kuyajua tunamuomba Mwenyezi Mungu awanufaishe kwa yale ambapo kwamba mtakao yajua atunufaishe na sisi kwa yale ambapo kwamba tumeweza wa na nyinyi na nyinyi mueneze yote ambayo kwamba mtakayojua tuomba Mwenyezi Mungu awajalie wepesi awasaidie katika mambo yenu uwafungulie mambo yenu kwa baraka ya kusoma dini yake na kuipenda mambo ya khairi wasalamu alaykum wala afu minkum